Bilbo, en hobbitsäventyr av J.R.R. Tolkien. delen: det sista hemliga huset. Hobbiten Bilbo har, mycket mot sin vilja, blivit medlem i en expedition som tretton dvärgar getts ut på för att ta tillbaka sin skatt från draken Smaug som bor i de bergsalar där en gång dvärgarna bodde och arbetade. Med på färden som rådgivare är också trollkaren Gandalf. De startar alla från Bilbos hemtrevliga håla en morgon i april och rider österut i riktning mot berget. Färden går lugnt utan några äventyrligheter. Det värsta är att vädret hela tiden blir sämre. En regnig kväll i maj beslutar de att slå läger i skogen. Gandalf är plötsligt borta och stämningen är mycket dålig. Så får de syn på en eld och Bilbo skickas fram för att se efter om det är vän eller fiende som slagit läger i skogen. Är det vän så hoppas de bli bjudna på lite kvällsmat. Det visar sig att det är tre troll som sitter och äter lamstek. Bilbo klumpar sig och blir tagen av trollet Bill som är trollens ledare. Trollen råkar i gräl om vad de ska göra med honom och börjar slåss. Dumt nog ger sig inte Bilbo iväg när han har chansen utan gömmer sig. Och efter ett tag kommer Balin, en av dvärgarna, för att se vad som har hänt. Trollen stoppar Balin i en säck och gömmer sig. Och en efter en fångas dvärgarna som kommer tassande för att se vad som har hänt. Den sista som kommer är Thorin- och honom hinner Bilbo varna, men det hjälper inte mycket Visserligen slås Torin som en galning med en brinnande gren Men tre troll är i alla fall tre troll Snart är alla dvärgarna fångade och stoppade i varsin säck Och trollen sitter nu, arga och trötta Och med bränsår efter Torins brinnande gren Och diskuterar vad de ska göra med dem Bilbo står gömd bakom ett träd Och trollkaren Gandalf Ja, var är han? När man som bäst behöver en trollkar då finns han minsann han inte. Tänk om det här blir slutet för de tretton dvärgarna. Och, och den här serien som skulle hålla på i 24 avsnitt. Vi steker om tycker jag. Stekt väl, grabbar. Det är min sann nej, nej, nej, Först hackar vi dem i små bitar och sen kokar man dem. Det brukar alltid min gamla mamma göra. Ja, din gamla mamma, hon begreps inte på sånt här. Nej, håll Nej, nej, nej, nej sätt inte igång och slåss nu igen, va? Det bästa är att sätta sig på dem och göra mos av dem. ja, vi säger väl det då? Nej, det är ingen idé att steka dem. Det tar hela natten. Nej, vi säger ju det Säg inte att vi ska steka dem då, Jag äh, Börja inte gräla nu igen men Det är Bert bara. här som grälar äh, Ja, nej, nu, det var väl du som började snacka om stekning va? Nej, det var du, du och ingen annan nu Jag har inte sagt ett ord om att steka någon tom har jag det Nej du sa att du skulle hacka dem i småbitar och koka ja. dem, det sa du Bert Ja, men då gör vi väl det då, så det blir av någon gång äh, det är ingen idé att koka dem, vi har inget vatten och det är långt till källan Håll chef! Håll käft själv nu. du Tom, om du säger ett enda ord till nu så får du själv hämta vatten. Va? Jag, jag har väl inte sagt något det var en bil som sa att det var för långt och... Sa? jag? Ja, det sa du. Din feta, stora, dumskalle. Du skulle bara våga... Dumskalle, det kan du vara själv. Va? Va? Va? Ja, det sa jag nu Nej, nej, nej grabbar, hur ska vi ha det nu? Vad ska vi koka dem eller inte? Ja, visst bara, om hans höghet vill här vill nedlåta sig och hämta vatten Hörde, det var du som sa att det var för långt Nej, ja, så här kan vi inte hålla på Natten är snart slut jag. Ja, jag vet hur vi gör, vi gör mos av Kom, grabbar, vi sätter oss på dem Vilken ska vi ta först? Den sista, han som slog mig i ögat med grenen uh, uh, Vad är det med honom då? Vi tar honom först Ja, du frågar ju vilken vi skulle ta först. Ja, jag har inte sagt ett ord, men okej, okay, om du vill. Att vi ska börja med den som kom sist så gör vi det. Vilken är det? Men det är han. Jag känner igen honom på de gula strumporna. Nej Grå strumpor hade han. han. som kom sist hade de gula strumpor. Ja, det vet väl jag med. Ja, men säg att han hade grå då. Ja, men det har jag väl inte sagt, heller! Du sa att han som kom sist hade grå, hade grå strumpor. Ja, sa ja. Det var ju Tom som sa. Ja, ja, det var ju du. Ja, där har du bil. tom mot en tid nu. Va? –Så du till mig, va? –Så du till mig? –Så jag, jag, –Jag vill lägga av nu, va? –Hela natten går åt. Det dagas ju när som helst. –Ja, komma ett, Nu sätter vi igång. –Gryningen må ta alla tre och göra sten av er. Va? –Vad sa du? Just i det ögonblicket blev det ljust över kullen, och ett kvitter hördes bland grenarna. Från Bill kom inte ett ord, för han hade blivit förvandlat till sten, nerlutad som han stod. Och Bert och Tom blev till klippor när de tittade på honom. Och där står de än idag, ensamma utom när fåglarna slår sig ner på dem. Som du kanske vet så måste troll nämligen vara under jorden innan dagen gryr. För annars förvandlas de åter till den sten som de har blivit skapade av och kan aldrig mer röra sig. Det var vad som hände med Bert, Tom och Bill. Utmärkt, sa Gandalf, då han steg fram från sitt gömställe bakom buskarna. Då begrep Bilbo. Det var trollkarens röst som hade fått trollen att kivas och käbla, tills dagsljuset kom och gjorde slut på dem. Så blev det till att knyta upp säckarna och släppa ut dvärgarna. De var halvkvävda och mycket förargade. Det hade inte alls varit roligt att ligga där och höra trollen överlägga om hur de skulle steka dem och mosa dem och hacka dem. Två gånger måste de höra Bilbos berättelse om vad som hade hänt honom innan de blev nöjda. Dumt att hålla på med tjuveri och fixstöld, när eld och mat var vad vi behövde, sa Bomber. Och det är just vad ni alla händelser inte skulle ha fått av de där figurerna utan strid, sa Gandalf. Hur som helst så slösar ni tid nu. Begriper inte att trollen måste ha en grotta eller håla någonstans i närheten där de kunde gömma sig undan solen? Vi måste titta in i den. De letade och hittade snart spåren av trollens hårda stövlar som ledde bort bland träden. Den följde de upp för kullen tills de hittade en stor stendörr gömd bland snåren. Den led in till en grotta, men de kunde inte öppna den fast de alla sköt på medan Gandalf försökte med olika besvärgelser. Kan den här vara till någon nytta, frågade Bilbo när de började bli trötta och retliga. Jag hittade den på marken där som trollen slogs. Han sträckte fram en nyckel som var kraftigt tilltagen, fast en Bil säkert hade tyckt att den var mycket liten och hemlig. Den måste ha ramlat ur hans ficka, som tur var innan han förstenades. Varför i all sin dag har du inte sagt det förut, skrek de. Gandalf tog tag i den och stack in den i nyckelhålet. Så svängde porten upp i en vid båge Och de gick in allihop Där låg ben på golvet Och det luktade illa Men en hel del mat fanns Slarvigt uppräckt på hyllorna Och mat låg också på marken Bland en massa skräpigt byt av alla slag Från mässingsknappar Till grytor fulla med guld I ett hörn En mängd kläder hängde där också på väggarna Allt för små för troll Så de hade nog tillhört deras offer Dessvärre och bland dem många svärd av olika material, form och storlek. Två av dessa intresserade dem särskilt på grund av sina vackra slidor och edelstensbesatta fästen. Gandalf och Thorin tog ett var, och Bilbo tog en kniv med lederslida. För ett troll skulle den bara varit en liten pennkniv, men för Hobbiten var den som ett kort svärd. Ja, det ser ut att vara fina klingor det här, sa trollkaren då han drog svärden till hälften ur sliderna och granskade dem nyfiket. De är inte gjorda av troll och inte heller av någon smed bland människorna i de här trakterna nu för tiden. Men om vi kan tyda runorna på dem så får vi veta mer om dem. Låt oss gå ut! Det här luktar så äckligt, sa Fili. Och så bar de ut grytorna med pengar och den mat som var orörd och såg ut att kunna ätas. Liksom också en tunna öl som fortfarande var full. Vid det daget kände de sig mogna för frukost. Och eftersom de var mycket hungriga, rynkade de inte på näsan åt vad de hade fått från trollens skafferi. Deras egna förråd var synligen magra. Nu hade de bröd och ost och fullt av öl och fläsk att steka i bålets glöd. Sen sov de, för de hade haft en så orolig natt. Och de gjorde inget mer förrän på eftermiddagen. Då ledde de fram sina ponnier, var bort guldgrytorna och grävde ner dem så att de blev mycket väl dolda. Inte långt från stigen vid floden, för den händelse de skulle komma tillbaka och gräva upp dem igen. När det var gjort steg de alla till häst igen och travar iväg på stigen österut. Var tog du vägen egentligen? Du menar i natt? Jag skulle titta framåt. Ja. Men hur kunde du dyka upp så precis då? Jag tittade bakåt förstås Jaha Kan du uttrycka det lite klarare kanske? Jag gav mig iväg för att ta reda på vägen Den blir snart farlig och svår Så jag tänkte fylla på våra förråd Men jag hade inte hunnit långt förrän jag mötte några av mina vänner från Rivendell Rivendell? Var ligger det? Var snäll och avbryt mig inte Om vi har tur kommer vi dit om ett par dagar och Då kan du få veta allt om det Jo, som sagt, jag mötte några av Elronds män. De var på flykt undan trollen. Det var de som sa att tre troll hade kommit ner från bergen och slagit läger i skogen. Så jag förstod att det var dags att vända tillbaka. Så fick jag syn på elden och red mot den. Vi får lov att se upp bättre i fortsättningen. Annars kommer vi aldrig någonstans. Ja, tack ska du ha i alla fall. De sjöng inte eller berättade historier den dagen, fast den vädret blev bättre. Inte heller gjorde de det nästa dag eller dagen därpå. De hade börjat känna att farorna inte var så långt borta nu. De slog läger under stjärnorna, och deras hästar hade mer att äta än dem. Där fanns nämligen fullt med gräs, men inte så mycket mat i deras påsar, även om man räknade med det som de fått ifrån trollen. En eftermiddag vadade de över floden på ett ställe där den var bred och grund, och skummet forsade bland stenarna Andra stranden var brant och hal När de ledde upp sina ponjer på krönet Såg de att de stora bergen hade marscherat långt ner emot dem Det såg redan ut som vore det bara en lätt dagsresa till foten av det närmaste berget Mörkt och dystert såg det ut fasten det var fläckar av solsken på de bruna sluttningarna Och bakom utsprången glimmade snöhöjda toppar berget Nej, naturligtvis inte Det är bara början på dimmiga bergen Som vi måste ta oss igenom Eller över, eller under På något sätt Innan vi kommer in i vildmarken där bortom Och till och med från andra sidan bergen Är det ganska långt till ensamma berget i öster Där smag ruvar på vår skatt. Oj Vi får inte rida vilse Då är vi förlorade vi behöver mat för det första och dessutom vila i någorlunda trygghet. Det är också nödvändigt att vi kommer upp i Dimmabergen bergen på den rätta stigen annars villar vi bort oss. och måste vända tillbaka och börja från början igen. Om vi överhuvudtaget kommer tillbaka. Vi har nu kommit till själva utkanten av vildmarken som kanske en del av er vet. Någonstans framför oss döljer sig den vackra rivendell där Elrond bor i det sista hemlika huset. Jag har sänt bud med mina vänner och vi är väntade. Det är trevligt och trösterikt Och man skulle väl kunna tro att det borde varit lätt att be sig raka vägen Till det sista hemlika huset väster om bergen Där såg det inte ut att vara några träd, dalar eller kullar Som gjorde terrängen framför dem svår Utan bara en enda lång sluttning som sakta steg uppåt mot foten av det närmaste berget Ett vidsträckt landområde med färg av jung och förvittrande sten med fläckar och strimmor av gräsgrönt och mossgrönt Som visade var det kunde finnas vatten Eftermiddagssolen sken Men ingenstans på de tysta vidderna syntes spåra någon boning De red på en stund Och snart insåg de att huset kunde vara gömt Nästan var som helst mellan dem och bergen De kom till oväntade dalar Trånga och med branta sidor som plötsligt öppnade sig för deras fötter och de tittade ner häpna över att se träd under sig och rinnande vatten i dalbotten. Det fanns klyftor som de nästan kunde hoppa över, men mycket djupa och med vattenfall. Det fanns mörkare viner som man varken kunde hoppa över eller klättra ner i. Det fanns kärr, en del av dem gröna och trevliga att titta på. Med höga, grant, lysande blommor. Men en ponny som gick där med packning på ryggen skulle aldrig ha kommit härifrån. Landet mellan vadstället och bergen var mycket vidsträcktare än man skulle kunna ana. Bilbo var häpen. Den enda stigen var utmärkt med vita stenar, av vilka somliga var små och andra halvt överväxta med mossa eller ljung. På det hela taget gick det mycket sakta att ta sig fram på stigen, fast en Gandalf, som tycktes känna till vägen ganska väl, anförde dem. När dagen led mot sitt slut verkade det fortfarande som om de bara hade lagt ett litet stycke, där de red i spåren på trollkaren, var huvud och skägg nickade hit och dit, medan han sökte efter stigen. Det var långt över tedags och det föreföll som om middagen också skulle bli överhoppad. Nattfjärilar fladdrade omkring, och det blev mycket skumt, för månen hade inte gått upp ännu. Bilbos häst började snava över rötter och stenar. De kom fram till randen av en mycket hög brant, så plötsligt att Gandals häst höll på att rutcha ut för stupet. — Här är det äntligen! ropade han, och de andra flockades kring honom för att titta ner över kanten. De såg en dal djupt där nere. De hörde ljudet av forsande vatten i en klippig bädd på dalbotten. Luften var full av doft ifrån träd och i dalen lyste det ljus på sluttningen på andra sidan vattnet. Bilbo kunde sedan aldrig glömma hur de slant och kanade i skumrasket ner för den branta zigzagstigen till Rivendells gömda dal. Luften blev varmare, allt eftersom de kom längre ner. Och doften från granarna gjorde honom sömni, så då och då nickade han till och höll på att trilla av, eller stötte näsan mot ponnyns hals. De blev på bättre humör efter han, så de kom längre ner. Istället för granar växte här bok och ek, och det kändes skönt i skymningen. Den sista grönskan hade nästan plånats ut från gräset, när de slutligen kom till en glänta, inte långt ovanför flodstranden. — Det luktar alver, tänkte Bilbo, och han såg upp mot stjärnorna. De brann klara och blåa. I detsamma brast en sång ut som ett skratt i träden. Mås dröfta i polen. Låt kistan riva. Ni började skirja. Så dumt är att rida. Ifrån oss att vida och gläder och lyst. I sång, och hiss. I dalen. Så skrattade och sjöng de i träden. Och du tycker väl att det var tokerier. Inte för att de skulle bry sig om det. De skulle bara skratta ännu mer om du sa det åt dem. De var förstås alver. Snart kunde Bilbo skymta dem när mörkret djupnade. Han var mycket förtjust i alver, fastän han sällan träffade några. Men på samma gång var han lite rädd för dem. Dvärgar kommer inte så väl överens med dem. Också riktigt hyggliga dvärgar som Thorin och hans vänner- Tycker att de är tokiga, och det är mycket tokigt att tycka det, eller blir förarjade på dem. Somliga alver reta nämligen dvärgarna och skrattar åt dem, framförallt åt deras skägg. Oj, oj, oj, hörde sin röst. Titta bara, Bilbo, Hobbiten, på en pony, det var det värsta. Är det inte strålande, häpnadsväckande, underbart? Så fortsatte de en annan sång, lika stålig som den jag har antecknat i sin helhet. Till sist kom en alv, en lång yngling, fram från träden och bugade för Gandalf och Thorin. Välkommen till dalen, sa han. Tack, sa Thorin lite vresigt. Men Gandalf hade redan hoppat av hästen och befann sig bland alverna, glatt pratande med dem. Ni har kommit lite på avvägar, sa alven. Det vill säga, om ni tänker ta den enda stigen över vattnet och till huset på andra sidan. Vi ska visa rätt. Men det är bäst ni går till fots tills ni har kommit över bron. Tänker ni stanna och sjunga med oss ett slag, eller ska ni fortsätta genast? De håller på att laga kvällsmat där borta. Jag känner lukten från matelden. Trött som Bilbo var, skulle han ha att stanna en stund. Alvsång är något man inte gärna går miste om, i juni under stjärnorna. Inte om man bryr sig om sådana saker. Han skulle också ha velat prata lite privat med dessa figurer som tycktes veta hans namn och allt om honom, fast han aldrig hade träffat dem förut. Han tänkte det skulle vara intressant att höra deras mening om hans äventyr. Alver vet en hel del och är fantastiska när det gäller nyheter. De tar reda på vad som händer bland byggdens folk lika kvickt som vatten rinner, eller ännu kvickare. Men dvärgarna var helt inställda på att få kvällsmat så snart som möjligt och ville inte stanna. Så fortsatte de och ledde sina hästar tills de blev visade till en bra stig och slutligen kom till själva stranden av floden. Den rann hastigt och högljutt, som bergsfloder gör en sommarkväll när solen har lyst hela dagen på höjdernas snö. Det fanns bara en smal bro av sten utan räcke, så smal att en pony knappt kunde gå på den. Och där måste de över, en efter en, alla ledande sin häst vid tygeln. Alverna hade tagit med sig klart skinande lyktor. Och de sjöng en lustig sång medan sällskapet vandrade över. Doppa inte skägget i forsen, far, ropade de till Thorin, som nästan gick dubbelvikt. Det är långt nog utan att du behöver vattna det. Se till så inte Bilbo äter upp alla kakorna, ropade de. Han är fortfarande för tjock att ta sig igen nyckelhål natt, gott folk, sa Gandalf som kom sist Dalarna har öron Och en del alver har allt för kvicka tungor natt. Och så kom de slutligen allihop Till det sista hemlika huset Och fann dörren på vidgavel Nu är det så underligt Att saker som är goda att ha Och dagar som är sköna att uppleva Går det fort att berätta om Och det är inte så mycket att höra på Medan däremot saker som är obehagligt spännande, ja, till och med kusliga, kan bli till en god historia och tar i varje fall tid att berätta. Sällskapet stannade länge i det trevliga huset, minst till fjorton dagar, och hade svårt att lämna det. Bilbo skulle gladligen ha stannat där för alltid, även om man kunde önska sig raka vägen hem till sin hobbitåla utan något besvär. Men det är inte mycket att berätta om deras vistelse där. Husets herre var en vän till alverna, en av dem vilkas förfäder spelade en roll i de underliga historierna från tiden före historien, i kriget mellan orkerna och alverna och de första människorna i Norden. Vid tiden för vår berättelse fanns det ännu några som hade både alver och hjältar från Norden till förfäder, och Elrond, husets herre, var deras hövding. Han var lika ädel och fager under ögonen som en alvförste stark som en kämp, vis som en trollkar, värdnadsvärd som en dvärgakung och mild som en sommardag. Han förekommer i många sagor, men hans roll i historien om bild och stora äventyr är liten fast en viktig, som du ska få se om vi någonsin kommer till slutet på den. Hans hus var idealiskt, antingen man tyckte bäst om att äta, sova. Arbeta eller berätta historier Eller sjunga eller bara sitta och tänka Eller göra allt detta i en behaglig blandning Ingenting ont kom till den dalen Jag önskar jag hade tid att återge åtminstone några av de sagor och sånger som de hörde i det huset På ett par dagar blev de alla glada och pigga Också hästarna Deras kläder blev lagade Liksom också deras sår Förhoppningar och humör Säckarna fylldes med proviant som var lätt att bära Men skulle räcka att föra dem över Bergspassen Deras planer förbättrades med de bästa råd Så gick tiden till midsommarafton Och de skulle resa vidare med midsommardagens morgonsol Elron visste allt om runor Den dagen de skulle resa ifrån det sista hemlika huset bad de honom titta på svärden som de tagit från trollens håla och försöka tyda runorna på dem. De här svärden är inte gjorda av troll. Det är gamla svärd, mycket gamla. De har tillhört de alver som nu för tiden kallas gnomer. De smiddes i gondolin för krigen mot orkerna. De måste ha kommit från en drakeskatt. Eller från orker, för drakar och orker förstörde staden Gondolin för länge, länge sedan. Det här svärdet, Thorin, heter enligt runorna. Orkrist. En mycket berömd klinga. Och det här, det är Glandring, Gandalf. Glandring. Den kallades också fiendefaran. Gondolins kung har haft den en gång i tiden. Men hur hade trollen fått tag i dem? Ja, det undrar man. Antagligen har era troll rånat dem från andra rånare Eller också har de hittat dem bland gammalt övergivet tjuvgåts inom fästning i Nordensberg Det lär fortfarande finnas bortglömda skatter i de övergivna hålorna i Morias gruvor Sedan kriget mellan dvärgarna och orkerna där Jag ska hålla det här svärdet i ära Måtte det snart få klyva orker igen Den önskan ska säkert snart bli uppfylld Men visa mig nu kartan Jaha Ja, varsågod. Här. Men vad är det här? Månrunor. Utöver de här enkla runorna som säger fem fot hög i dörren och tre i bredd kan gå. Månrunor? Vad är det? Här på kartan. Ja, så du menar vad det är. Ja, det är runor, men man kan inte se dem annat än när månen skiner bakom dem. Den knepigaste sorten är den som man bara kan läsa vid samma sorts måne och samma årstid som det var när de skrevs. Det var dvärgarna som uppfann den sortens runor. De brukade skriva dem med silverpenna. De här de måste vara skrivna en midsommarkväll med ny måne för länge, länge sedan. Men vad betyder de? Vi ska se. Stå vid den grå stenen när trasten slår Så ska den nedgående solen lysa på nyckelhålet med du Med Durin-dagens sista ljus Durin! Durin! Han var fadet en av de två dvärgstammarnas förfäder De så kallade långskäggen Han var alltså min farfars förfader Jaha men Durindagen, vad kan det vara? Alltså, det är den första dagen på dvärgarnas nyår. Som ni kanske vet, den första dagen på höstens sista månvarv. Durinds det kallar vi det fortfarande. När höstens sista måne står på himlen tillsammans med solen. Men, ja, det har vi inte mycket hjälp av. För nu för tiden har vi glömt bort konsten att räkna ut i förväg när det kommer att ske igen. Vi får väl se. Står det något mer? Inte som syns i det här månskenet. Här, Thorin, ta kartan igen. Tack, tack. Du ska ha stort tack för att du hjälpte oss med de här runorna. Så gick de ner till floden för att se alverna dansa och sjunga på midsommarafton. Midsommardagens morgon grydde så ljus och frisk man någonsin kunde drömma om. Med blå himmel utan ett moln. Och sol som dansar på vattnet De red iväg under avskedssånger och lycka till Med hjärtan redo för nya äventyr Och kunskap om vägen de hade att följa Över dimmiga bergen till landet där bortom Detta var fjärdedelen av Bilbo En hobbits äventyr av J.R.R. Tolkien I översättning av Britt G. Hallqvist. Radioarrangemang Evan Storm, regi Staffan Olsson och tekniker Erik Winlöv. Berättare var Jörgen Sederberg, Bilbo Håkan Särner, Bill Torsten Valund, Bert Helgeskog, Tom Gösta Bredefält, Gandalf Evan Storm, Thorin Åke Lindström och Elrond Arne Forsberg.